Вона силувалася пригадати, що ж хорошого було. Не могла. Лікарню пам'ятала, лікаря, сестричок, ведмедика пошматованого. А хорошого нічого не змогла згадати. «Марусю, ти де?» «Ілля?» «Що з тобою?» – переляканий Ілля застиг у дверях. «Нічого. Ти плачеш?» «Я... я нічого не можу пригадати хорошого з минулого життя». Маруся сама здивувалася своїй щирості. «Заспокойся, це, певно, якісь гормони вагітності». «Ні, я дійсно нічого не пам'ятаю, але ж так не може бути. Чи це я якась черства? А якщо я черства, то якою мамою буду?» – Маруся розридалася. «О, Боже, Марусю!» – Ілля не знав, що в таких випадках треба казати вагітним. Пригадав якийсь старе добре кіно, в якому героїню намагався заспокоїти її чоловік і рішуче промовив «Та ти найкращою мамою будеш». «Ні, бо я не вмію пам'ятати хороше. Тобі добре, коли я тебе тримаю за руку?» «Так, добре. Ну, бачиш? Що бачу?» «Яка різниця, що ти там забула чи не забула? Ти тут і зараз відчуваєш, що тобі добре, а решта все пусте». «Ой, ну, що ще?» – здається, я народжую. «Чекай, я зателефоную Терезі. Швидкий телефонує на Терезі, якщо не хочеш приймати пологи». «Як тобі там? Не холодно?» Не гаряче? Чи йдуть там дощі? Літні з ароматом кислуватих суниць та незірваних яблук. Осінні з пахощами грибного лісу. Весняні з блискавками немов нерівні рядки з перших прописів першокласника. Що там, де ти тепер? Чи знайшла твоя душа прихисток між хмарами? Моя поки що не може знайти притулку між людьми. Тобі там самотньо, так? Тому ти і снишся? Не наважується попросити, аби ти цього не робив. Бо що ж тоді тобі залишиться? Абсолютна самотність? Не треба. Це ж там, мабуть, назавжди. А може там усе інакше? Зовсім-зовсім по-іншому, і не потрібні там ні спогади про мене, ні про колишнє твоє життя. Нічого не треба. А спогади – це як стара валіза з непотребом. Як сни, які не хочеш брати в прийдешній день. Тепер тобі вже нічого не треба. І все, що було на правду, суєта-суєт. Ілля «Хлопці, я вас повбиваю», – сердилася Тереза. «Ви ж дорослі люди, не могли раніше викликати швидку? От можна подумати і з нами, всеньке наше життя жили вагітні», – виправдовувався Толя. «Вона ж казала, що все добре. Що то буває», – підтакнув Ілля. «Ага, буває. На останньому місяці в жінок стаються пологи. Оце буває». «Терезу, не перебільшуй, усе ж добре завершилося. У нас хлопчик, усе гаразд». Сергій обійняв її за плечі. «Дуже гарний, до речі». «Ти його бачив?» – витріщилися всі на Іллю. «Ну так, я ж віз її сюди. Спитали, чи я батько, я підтвердив, що так. А Маруся знає?» «Ні, ще ні. Але, думаю, їй сказали, що батько дитини тут і нікуди не йде». «Йолопе!» – зойкнула Тереза. «Що ти наробив?» «А що? Нічого, мені треба до Марусі». «Тебе не пустять! Пустять!» – і Тереза рвонула до відділення. Маруся лежала на ліжку, міцно тримала дитину і нажахано дивилася на медсестер. «Терезо, він тут!» – прошепотіла вона поблідлими губами. «Марусю тут нікого нема. Дай мені, малятко!» «Він знайшов нас! Марусю, йому начхати і на тебе, і на твою дитину! Його нема!» «А от і не начхати!» – втрутилася одна з медсестер. «Він тут, і дитинку вже бачив. На нього, до речі, синочок схожий». «Можете вийти?» – рявкнула на сестер Тереза. І вже м'якше, що ж вони їй винні, – попросила. «Будь ласка, дайте нам хвилинку». «Марусю, заспокойся. Це не він, це Ілля». «Ілля?» «Так, він сказав лікарям, що батько цього класнючого малюка. Але нащо?» «Невже ти нічого не помічала?» – Тереза обійняла Марусю. «Що я мала помічати?» «Ну, це потім будемо з'ясовувати», – усміхнулася позмовницьки. «А зараз давай покладемо малюка до ліжечка, а ти трохи поспиш, гаразд? Ти побудеш зі мною?» «Побуду». Тереза міцно обійняла Марусю. «І з тобою спокійно і тепло», – прошепотіла та. «Ти справжній обіймайлик». «Спи, горе, моя вагітка!» «От, вже й невагітне. Шкода, що це не дитина Іллі. Марусько, засинай, наступну дитину народиш від Іллі. Ні, народжувати я більше не буду, боляче. Але ж який класний малюк після того боляче. Невже це того не варте?» «Варте!» – уже крізь сон шепотіла Маруся.